بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقم اسولا ان اسولا تتنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سورت عن شروع او دېکي امتحانا ته د نفس ترپ نه امتحان د مور او پلار ترپ نه امتحان ناکارا ملایانو ترپ نه امتحان وقته امتحان 파غي واقعا د نوح السلام کیفیت د امتحان 파غي واقعات د ابراهيم عليه السلام اغي ذکر کړه سورت در بابوناو دریم باب شروعو پائی کے مثالو د شرط د مشرکانو او دلیل عقلیو او تشجیع علت تبلیغو او تلو ما اوحی علیک دا عداب زی کرکی نو پدی یو آیت کے دو عدابو ندی یو آداب داب چکم کتاب <تصفيق> وحی در تکیبی نو آغا لولا او دویم آداب داب دو مصفا بندی کوا اطلو ما اوحی ایلیک من الکتاب لولا آغا چو وحی کول شتاتا منل الکتابی د کتاب نا کتاب نا مراد ده قرآن قرآن عظیم لولا بیانوی امر دوام ته اشاره ده او یا تابیداری د قرآن کوا و اکیم او پابندی کوا دا منزونو موز پابندی سره کوا دا قرآن علم با دا تالا حاصلی گی چه تا موز پا پابندی که چه تا موز پا پابندی بانی کې چه کلا موز پا پابندی نکه نو بیا با د تا علم دا قرآن اغا نمیلاویگی. نو آغی دا پارا دا منز پابندی اغا لازمی دا و ضروری دا. طالب چه علم دا قرآن لراغلی. نو دا قرآن نا دا منز اهمیت دیر منز دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر که که سنت دی که فرائز دی که مستحبات دی که واجبات دیر. تو ټولو وخت خو یحل ساعت زده بناوه چې تراوی مونږه نه کوو مونږ باندې سبق نه وخت کی نو سبق لازمی دی او تراوی بنا کې لګا تراوی بوم کې او نور عبادت بوم کې دا نه چې طالبګری کې وو صرف فرض کوو نه سنت او نپل پرې ولی چې سبق وې سبق در تعالی یاديږي چې تد اعمال پابند کې او چې د اعمال پابندی نه کې نو سر بن غره کې او پټي کې بوم نه پويږي و اقه می صلات پابندیکو د منځونو ان یقینا یقنان مرشده تنها عن الفحشاء والمنکر منا کئ د نارواو د بے حیاو د نارواونا دا مرشد کم ده نو سره منی کئ د نارواونا او د بے حیاینا نو اغه مونږ چې اغه د اخلاصی یو خدا سی منزی چ زمن منزون دی اللہ دے مافیو کی ندا چ سر برخلاص شم شکر و با ست اعلی نور خبر نہ منی کا ولیادی چ اخلاصی چ ستا یقین دی چ دا زمانہ د زندگی اخری منز دے او ستا یقینی چ دا زمانہ د رب سره مناجات دے نبیات وسنگ دا مزدنا رسو تو اللہ نا پر مانیو تا د منز کی دا رب سره جرگا کولا نبیه و دموز دا نباد داغی اللہ پا بندی. یا <تصفح> ان نسولات تنها عن الفخشای والمون د ده دین مراد اسولات ده د متقیان و ده نیکان و خلک منزونه چه ده ده بی حیه و ده نارواو نمانی کئی یا علماء وی این نسولات تنها عن الفخشای والمون دا خبر دے پماند امر یعنی اینے پکار دے چھ منسکون کے منشی دبے حائے او د نارواونا کہ منسکون کے من نہ شو نو لقب یاد لے دی, دی مس پیدا ورن کلا سوال رازی چھ ڈیر خلق منزونم کئ او ناروام کئ او قران کے اللہ وی چھ مسڑے د بہائے او د ناروانہ منی گئی نو دے س مطلب دے نو جواب دا دے چیا خدا دا چې مون سہی نو کول کی هر منزنا او دویم داده چې تر سو پورې د پدې منځ کې ولاړ وین او د دې په وخت خو کم سه کم د بهي او ناروونه بچی کنه ولا ذکر الله اکبر او خامہ ذکر خا دا الله تعالی اکبر ډیر لوی دې نو یا خدا ماندا چې ذکر دا الله تعالی په منځ کې لوی دې د خارج د منځ نه پایکه د الله ذکر ډېر کاوه الله یاد یا وال ذکر الله لا کف الملائ ال اعلا ذکر د الله تعالی ستا ته ملائک ملائ ال اعلا کې لوی د استاده ذکرنا ته دل ته د الله لوی بیان الله بتا د پرشتو په مجلس کې یاد ای والله هو علم الله تعالی پوریږي پاه چتا سکم کارونه کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن جګړه مکوې بحث مکوې د احلی کتابو سره ماګر په هغه طریقه چې هغه استاده دا, دا چکم ځبیاں دی انادیان دی. نو هیڅ سره بحث کې نو هغه لا صحیح جواب ورکا خو انداز د جواب هغه احسن استعمال کا جګړه مکوې د احلی کتابو سره ماګر په هغه طریقه چې هغه فېستای اه الذین ظلموا مگر هغه کسان چې ظالمان دی زدیان و عنادیان دی نوائی سر بیا سختی و کئی و قولو آمن نا بلزی انزل ایلینا اوو ایچی منگی مان را وڑ دی پاگی چې نازل شوی دی منگتا و انزل ایلیکم و نازل شوی دی تاسو تا و الہو و الہو واحد او الہ زمنگ و الہستاسو یکی او دی چلا دی او منگ دی اللہ تغاڑا کی خودون کیو وکذا وکذالک انزلنا الیک الكتابه سنج مختنی کتابونه را لی گلی دی دارانگیر علی گلی دی مونږه تا ته الکتابه قران لاره کتاب لاره قران عمر علی گلی دی پسغه کسان چې ور کړی دی مونږه ایت کتاب یانه مختنی کتابونه یا علم دې کتاب دو قران یؤمنون به چې مان لري په دې قران لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ومنها اولي د مكي والو نميؤمن به اغه څوک دې چې مان لري په دې قران وا ما يجحد باياتنا الا کافرون او انکار انکه زمون پاتونو باندې مگر کافرون وما ما كنت من قبل همين كتابين او نويتا چه لستل ويتا مخد دینا من كتابين سه كتاب ولا تخد تو هو بي هميني کا او نلکلشو تادا كتاب پا خلاص بانده ازال لرطاب المبتلون پا در وقت خامخا شك بکر و باطل پرستو دا صداقت دي در رسول الله چه گور نبی لستل مخد نو کري د کل له نه دا دومره عظم ک تابې د کم ځ نه را وړه. نو دا وطالله وه کړړی وکنه او نبی چې لیکل نه شو او لستل نه شو کولی. دا د نبی په باره کې چې دی نو خصې پتول او چې اوس یو لیکل او لستل نه شو نو د د نوای چې پی غمباره السلام نه شو کول نو ځم د نه شمده د نقصان دي. ولی نبی باندې خو خلکو اعتراض کو چې دا ته د ځان نبی کې نو ک لیکل هغه لپاره کار نه او زکه هغه لستل په کار نه چې ګنې تاره چانه یاد کړې دي بل نبی اوچتي په امت کې نو لیکل خو د چانه یادې لستل ور چانه یادې نوبیا وخاله کوي دا زموږ شاګرد دی نو کله کله بیا استاز او شاګرد د استاد ناروام کوي نو شاګرد وې دا زموږ استاز دی سنشم ویل نه د انسانانو کی د یو کسنام نبی سبقنو بیلے شد آغو استاز او دوین دو انسانانو کی <تصفيق> امتي دا پارا دا استاذ سبق ويل لیکل اول استاليا دا کمال لی بل هو آياتون بيناتون دا بل طريقة دا صداقت بلکه دا آياتون دا واضحة واضحة پس انو دا اي کسانو کچه ورکرشوه دا ور علم وما يجحدو بآياتنا إلا الظالمون او انکارن نكي زمان قایاتونو بانده مگر ظالمان وقالو لولا نزل انزل آله آياتم آياتم ربه وائے دی ولی نشی نازلہ والے پدبان دے معجزے طرف در ابد دنا داپڑا ورتی ختم کلے ولی نشی نازلہ والے پدبان دے معجزے طرف در ابد دنا قل انما الال ایت عند الله وای یقینن اختیار دے معجزہ الله سر دے و انما انا نذیر مبین و یقینن زیم یرا ان کے اختیار او ولم يفهم ان انزلنا عليك الكتابه انه دی معجزه غواڑی جنریٹر و جنوده ما نشه ده خطا شوی کس نو خبر او ولم انزلنا عليك الكتابه سمانه دی معجزه غواڑی نو د نبی اختیار کې معجزه راول مشتا زکه چې اختیار د موجزو د الله سره دی اولم یک فهیم اننا انزلنا علیکل کتابا ایه پورنا د دید پارا دا دویم جواب چه منگ را لگل دی پتابانی کتابی یطلا علیہیم لستیشی دا کتاب پا دی باندی یکینا پا دی که خامخا رحمت دی و نصیحت دی داغی قوم دا پارا چیمان لری قل کفا بی اللہی بینی و بینکم شہیدات وای کافی دی لازم اوستاسو منسکی گواب پویگی دا اللہ <سؤال> پاگی چی اسمانو نوکی دی از مکا گی دی والذین آمنو بالباطلی و کفرو باللہ اغا کسان چی ایمانی را ورده پا باطلو کپر کرده پا اللہ دغا کسانو مدیدی توانیان و یستاجیلو نکبیل عذاب پا تلوار سر غواری تان عذاب لرا زجر بیستی جالی لازاب و لولا اجل مصمم کنوینیت مقرر دا عذاب دا پارا خام خارا غلی بودی تا عذاب زر برا بودی والله یاتی نه هم بته ته نخامه ساره بشي د عذااب دی تهنااسابهونله یا شروعونه اودی به نه پوهږي یا توااجو نه کیل دا خو تکرار شو هلته مخکې د دنیا عذااب او اوس د اخت عذااب شو د تکرار نه شو د دنیا عذااب م بانې را والله اوس د اخت غار بانې را ولا. وان جهنم ما يكن ان جهنم خامخر اغرا اون کې د کافرانو لرا يوم يغشاهم العذاب په کمرزبانی چراګیر بګیدای لرا دا يوم ضرب د لمحیطت بالکافرین یعنی پا کمرا چی پڑکری بیرا گیر کری بی دیلر عذاب من فوقهم دپاس دا دینا اولان دی دفتو دا دینا و یقولو او ویبار زوقو ما کنتم تعملون اللہ بو توی سزا کیسا زاداغی چوی تاسو چکم عملونم کول یا عبادی اللذین آمنو ان ارضی واسعا اوز دا دی زین سلورم باب تر آخیرہ پدے کے دلائل عقلیا اعترافیا تزہید فی دنیا او زورن اور کہیں مشرکین ہوتا او اخر کے داوت صورت ذکر کی یا <تصفح> عباد اللہ الذین امنو پدے کے ترغیب دے توبہ او دارنگے اعمال سوالی ہوتا یا <تصفيق> عبادی الذین امنوا زمان بندگان و غ خلق چې ایمانم را وړې ده ان ارضی واسعا یقینا زمکا زما چې دن وغه پراخه ده کولا ودا نو که یو زکره سوق زما عبادت ته نپریبي وغه زې پرېدا بل زې تلار شو التزام عبادت کوا فیا یفعبدون فسخاصی وازه زما عبادت کوای یو عزیز اما عبادت و قی نفس انزائی قتل موت دا سوال و داغی جواب یری جی که زبل زیلالار شما مسافر شما او مابانی مرگ راشی نو بیا الله کلو نفس انزائی قتل موت هر یو نفسی کم دینو سکون کې دا مرگ دی. مرغ نہ خو واسم خلاص دې نشي کنن پخپل خوا خبانې کله پرې نه او جداي اختيار نه کې نو سبب به اختيار جدا کېږي مرغ برازي نورا ش داغې نه مخ کې دا لاد پار کله پرې ده چې الله جردر کې ثم الینا ترجوون بیا به مونږه ته واپس راشي تاسو اوس دېره هغه کسان چې را راوړې دې ملونه کړي دنه لنو بوې ان هم مینه جنته غرافه خا خازه باور کومنگ دیتا دا جنت نبنگ لی تجریمین تحت حالن حار چی بھئی گی بلان دی دونو داغین نیرو نام شبه دی پھائی کی الله اللہ دا بل سوالو داغی جواب یر جی حجرتو کو تکلیب بھئی نگورت دنیا کی که تکلیبی نواخیرت کې بمازی کې ایمان دی راولی و عمل سوالی حدی کڑی دلت عمل سوالی حنا مراد حجرت دی خا مفا زیب ور کو منګا دې تد جنت نه باندې بیگی بالا دې دونو داغينه نه رونا مې شب دې پاي کې ډېر خذ اجر دا عمل کوونکو چیاغه ده هجرت عمل کئی الذین داغه کساندیس و بروچی سبری کڑی رے پا مفارقت دخپل وطنون و علا ربی هیمیت وکتلون او پخپل ربانی دیزان سفاری وکا اینی من دابتن لا تحمل و رزقها اللہو یرزقها و ایا کم دا دپد و حمدہ یر جی ال تب بیا فروس شي الله یرزق و رتول والا اللہ ریکنن وکا ای من دابته او دې د زنده سرونه لا تحمل رزقها نشپور تک ډول خپل رزق خپل چکم خرا کی پور تک ډول نشپ مخکبانی سونه یا لا تحمل <سؤال> رزقها نشی پیدا که خپل لیخ پل رزق لرا الله یرزقها اللہ رزق ورکی اغی زندہ سروتا و ایعا کمتا ستب من اللہ پاک رزق درکی رزقوا دا الله کلی دا او دا اللہ ریدن کے اپو آدین ولئین سألتهم من خلق السماوات والارضوا دا دلیل اقلی اعترافی دی پا اس باد او زجر دے مشرکین ہوتا رب تے دا ما سبق سرس دے مخ کی سر رب دادہ چ مخ کی پاک رزق ورکي او دا کی دو کی اگنی چ رزق الله ورکي نوستل توئی چ زکر رزق الله ورکي چ مدبرم اغا الله دے خ والله انسه الته هم ک تپوسو کې ددنا چې چاپې دا کلې د اسممانونه اومکه وستا خه شم سوال کاه اوګوره رد پهې کاپی و کوئ. چې تاسو الله مدبر دبر منې نو راځ کېوللی نه من نو داوانې چېزم الله ورک نو چېز الله ورکې نو شرکیالی کوئ کهتهپوسو کې دی نه چې چا پیدا کړي د اسممانونه اومخ تا به کړی د نوه اوسپوګمئ ل یا پولون نه الله خا مخ ووي چې الله پهنا یو فون په کمم خواد وړه ولیشل الله یستو رغلی مع یاشا او مې بعدې وا لر الله پری ریزقللاره چاله چو غواړي د خپل بندګانو نه او تنګي چلار چوغواړي دا رزق پراخ کول او څنګهول د دې اختیار هم د الله دې بل چاله د اختیار نه دی ور کړی چې غیر الله ترا مدد شیوي یقینا الله تعالی پر شی باندې پواره ولئن سالتهم منزل من ما ما غت تپوس کی د دینه دا بل دلیل څوک دې چره ورای د بار نه باران فاحیا به الارض بس ژوند کی په دې اللح اللح تو سر از مکا بعده موته بس تو چوالی دا غینا لا یقول ان الله خامہ دی بوی چدارس الله کوي د تو ورته الحمدونه دی الله لارا صفاتونه د کمال دی الله لارا بلکه اکثر د خلکونه لا یاقلون ناقل نہ نا کرنا اصلي اوس د دی وما حازی الحیات الدنیا د د د آیتنا تر اتش پیت آیت پوری سلور زور دید زورنی لید وما حازی الحیات الدنیا ایلا لحون و لعبون نرے دا جند د دنیا مگر لوبی او او مش غلد دا لاحوا داخیرتنا غاپی لکون کس زن او لعب اسی لوبی و ان الدار او یقینا ان کور دا اخرت چه دی لہی الحيوان خام خذا پورا ژوند لوکانو یالمون کاش کدی پوهدې نو زجردارې کدی پوهدې نو دی په دغه پانی شپ په پاتې باندې ناوې غوړه کړې دنیا به د آخرت مقابله کې نو غوړه کړې فیزارا کې بو فلفل کداع الله مخلصین له دین دوی هم زجر چې ګوره تکلیف راشینو الله راه مدد کې او تکلیف نه لری شنو غیر الله ته چګه وي بس کله چېت سواره ش په اشتی کې نو چغ کې الله ته خالص کوونکې د الله لاره بییم چغاه فلم نه جاون اییلبرې بس هر کله چې خللا کېد لره او چېته ضا هم یو شیکنااس پهی بیا شیر شوون ک وي نګوره تکلیب ک الله را مدد کې او تلیب د نه لري نو بیا ش چې ی دار دا چې د ان کارو کې پفرو کې بې مع آتیی هم پاغې چې ور کلېدي منګدتانوللی اعت توغ دی د پااره چې د مضې واخلي څګه واخلي پهڅوف یالبمون په زر د چېی بپه شي او اللم یرو اننا جعلنا حرامن آم دا بل زجر چې تکلیف تلری شي نو بیا د أغې نسبت خپل خدایانو ته کوي دا غران نه لري که لکه امن په حرام کې الله را اوسته ده او دې نسبت خپل خدایانو ته کوي اودا دا بارکت په کې امن دي چې مونږ په ګو탄 کې په دې دي اولم یارو آیده نگوری امنا جعلنا حرمان آمینا چی یقین منګر زولی د حرم زیده امن و یو تخطف و ناسو من حولی او تختولی شی خلق گیر چا پیرده دینا دنیا کې خلک تختولی شی و دیتا سوکس نوی او فا بی الباطلی امنون ای پا باطلو بانی ایمان روڑی باطل نموراد معبود باطل یا شیطان وبنیمت الله یك فرون او پنیمت دا لا تلابان دای کو پر کئی نو پا کار داو چه پالای ایمان راوڑه وی توحید ایمان راوڑه وی و من از لم امیم من افترا على الله کا <تصحيح> زجر بیا سوګړ ډېر وی زالندا چانا چې د زانه جوړی په لابانه درو او غدرو غسو چې نسبت غیر الله تکیا اغه داد چدی بویل لو شاء الله ما عبادت نا من دنه من شي که زمنګ دا شرک نکول <سؤال> د الله وخوه نو مونږ دا الله نما سوا د هیڅ عبادت نه وکړې یا اغ دروغې داو چې دای بویل والله امرنا به هازا، که د شرک الله مونږ ته وې چې دا کوي کلی وته ویلی الله ای سو ظالم دار چانا چې د زانه جوړی په الله او کذاب بالحقی نسبت نسبته درو او کحتا لما جاءو ور کله چراغه دتا الیس فی جهنم مسوال للمکافرین ای ان ده په جهنم کې زید کافرانو بهشکه چده دبطول جهنم لذی ولذین جاهدوا فینا لناهدینهم سبلا نا الله اکبر داوس داوس بشارت کوشش کوشش دا اوسې شارارت دی کوشش کوون کوته ګوره اول کې در تهویللی چې که کوشش بخې محنت بکې نفس په د نه ارام غواړی خو ته بهڅکې محنت بجای سااتې من جاه ده په ان نه مع یوج ه دولی ننفسسی ی چا چې ځانوکړو نوقین پیدا د کړهوي خپل ځان ل ده مدل ته وی چې ځانې کړړوللی دی نو ذ ته د دنلارې او خما بغیر قرارړ نه کېږي۔ دنی به یو چپکی و تا ول به اوخلخورآ مضم کولی خو نه نه قرارړه غواړی تقرار بک مطالبهکې ل کل بهکې او چې ته په درس کې د او بیا خ دی مال علمېنا پ را کو کمځې میلا ل او ت چې د نو ټول درس کیا خوای کم دی کې به میلا شوو. نتب کوشش که محنت که واللزین جاها دو فینا آغا کسان چې غی کوشش که فینا ما نفی دینینا زمنگ پر دین که یا فینا ما نلی عجلینا د دواجینا لنه دی انهم سبولنا خامخوا او بخیو منگ دیتا لاری د دین زمنگا چکم خلق جاها دو فی طلب العلمی یو مانا لنه دی انهم سبول العلمی چکه کم خلک کوشش کئ پتلب د علم کې نو الله یې مونږو ته د دین لاري اوخی او چې کوشش نه کئ نو د دین لاري او تمونګه نه خی یا جاهدو فینا کوشش کئ زمون پتو آتا او تابیدارای کې نو خامخا اوخه مونږ دې تلاری د ثواب الله جو سواب توفیق هر چاله نه ورکی چې کم سره مهنته کې نو ډیر ثواب حاصل کی یا جاهدو فینا چې کوشش کوي زمونږ د سنتو د نبی د نبی سنت د قایماول نو به موږ یې تتلایل یا جہادو فینا ګورمانیتہ چا ی کوشش کی پمنګ کې نه زمنګ پدین کې دو عمل کولو چکه م مساله د اذکړد پاره عمل کې نو منګو ته د نور لارې مخایو نور مساله به متیا دکو خو چ پاره عمل نه کې نو غشتوبته نه یریشی د خلک د سی کنه چ تلو کو منګله به امام تیرا کواله او مونږ تبه درس کوو بیان کو او چرنه یسب نه ری ولی کوششې پرې خو کنه عمل نه کو چا نه کو نو غشتای لمه ته الله ولی او چې عمل که کمزورې ملای الله ته ډیر کار نو عمل به ډیر کوشش کوي ها والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې هغه کوشش کوي زمنګ په دین کې له نهبینهم سبولانا خامخ او باخه او مونږه ای تلارد دین زمنګ او یا چینن الله تعالی لمح المحسنين خامخ عمل غره دے د فېستا عمل کوونکو سره چې چھا کې اخلاص دی دین او الله دا غسر عمل <تصحك> نہ فسورت امتحانات د نفس تر په امتحان مور پلار د تر په امتحان اود نا کار ملایانو تر په امتحان کیفیت د امتحان یم وقت د امتحان پهږي واقعات نوح علیہ السلام نه نم سوا کالا کیفیت د امتحان پهږي واقعات ابراهيم علیہ السلام چې اور ته بغرزه د فکر راضی خوچ محنت دیو کو نو الله بر تذل الله رکو بسم الله الرحمن الرحيم علف <الف> لا عمیم غلبت الروم فی ادنال ارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون سورت الروم مکی سورت نزول کی چراسی سلورت یا ایم پس دو سورت الانشقاق نازل او ترتیب دو سورتنو کی درشتم نمبر پس دو سورت العنقبوتنا ربت و مناسبت دو ما سبق سره ده له په مخ کی صورت کې ترغیب و جهاد تا والذین جاهدوا فینا نو قدې صورت کې بشارت بالغلابه ده چې جهاد کې زبد الله هی فتح او غلبا هغه درکوما یا مخ کی صورت کې ترغیب و جهاد تا یا مخ کی صورت کې ترغیب و جحاد تا نو پا دی صورت کی اصول زی کرکی دا مضبط والی نیتا ثبوت اتا اصول رست و براشی یا مخ کی صورت بشارت بشارتو ویما مخ کی صورت کی دعوة توحید وا نو پا دی صورت کی دلائل افلیه زی کرکی پاگی دعوة بانده دعوة دا دی صورت دا دی صورت دعوة دا ال بشارتو زیره ورکی چیزه بستایم داد کومه دا ذکر کئ په کم کم زه کې تینزم آیت کې او دارانګه په آیت 43 کې او په آیت 53 کې چې الله د خپلو بندګانو امداد او نصرت کوي خلاصه صورت دا صورت ری بابونه ده اول باب اتلسم آیت پوره ده دی باب کې اول مثال ذکر کئ د داوید چې نصرت الله څنګه کئ لکه څنګه چې رومیان د مغلوبیت نه پس بیا غالب کړی یو واقعه ذکر کئ بیا داود سورۃ ب ذکر کی, بیا کی او, بیا بیا بیا پی او بیا ب دلیل مختصر مختصرا بیا زورنا د منکرین او تا بیا تهوی په دنیوی او بیا تهوی په اخروی بیا زیره ممنانو او تا او داود توحید ب ذکر آخر اخر کې امتیازاده صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د فتح او عظمت د روميانو ويما د مت چې الله والا فتح ور کړیو او شکست دواړه په دې صورت کې ذکر دی دا رنګه منتاز ممتاز ده په ذکر د دلایل کثیره او توحید او صورت منتاز ده دنو سرتونو نه په ذکر د اصول سمانیو اته <تصفيق> اصول ذکر کوي د سورته د اول کی اشاره د یو واقعیتہ واقع داوا چې دو لې په خوا په کاپیرانو کې یو ډلا د اهلي کتابو او یو ډلا هغه غیر اهلي کتابو دا د پارس او د روم دوه حکومتونه پارس چرې دا اهلي کتاب نو او روم والا اهلي کتاب نو د دوی په خپل میں کې جنگ راغلی نو پارس والا او روم والا باندې زور ور شو نو روميان خو اهلي کتاب او پارس والا غیر اهلي کتابو نو مسلمانان د ډېر زیات پدې پا خپو جو ولې کافروم دي خو اهله کتاب خو کنه او دما کې کافر ډېر خوشاله وې دا اهله کتاب نوري زمنګ پشانا خلک دې عام او په اهله کتاب زوره ور شو او خیال یې داو مسلمانانو تبه وچ څنګه ال تپارس و والا په روم والا زورور ور شو نو پارس اهله کتاب نه دي او روميان اهله کتاب دي نو تاسو ځانته د قران والا وای مونږ په تاسو زور اور کې ګمو قران نه منو تاسو اهله قران نه اهله کتاب شوه نو ابو بکر دا ايتون الله راولې ګل تسلۍ ده پارا چې خفه کېږي ما که روم والا اوس کمزوري دي نو یورز براشي چې دا به بیا په پارس والا زور اوري خودي کې به اوسو کال لګي ابو بکر رضو اللہ عنہو بار راوتے ہو یو کابر زرے شور راغے باس راغے نو آغا کابر ورکوی چنگو را پارس والا پر روم والا بانی زوراور شور منگ بم پتاز زوراور کی گو ابو بکر ورکوی یو رز بدا رومیان بیا پده پارس والا زوراور کی گی کابر ورکوی نشی زوراور کی ده ابو بکر وی زوراور کی گی بس دوارو هغه وخت چو شرط مرد حرام نا دوارو شرط کی خود شرط, شرط دا. رضو دا ده سکه خدا جبا بکر رضی الله عنه ورتوي ک چرته زوراور نشوال نو زبد الله سوخان در کوم او که زوراور شو نو زما خبره به سي شو نو بیا بتمال الله سوخان راکي و ټیک د سونو وخت تم دي وي درې کال ابو بکر راغه نبي رسول الله توي چنن حمده سکارو یو کافر سره بس جذبه کړه له شرط مقرره نو ایسو دی وتوی وایما چې دری کال کې به روم په پارس واپس زور ورکیږي او پارس له شکاس ورکیږي او کور یې نه کنه زبدل الله سخان درکو او کور یې کنه تبه ইরাک نبی رسول الله او ابوبکر الله چې کم وعده کړي دا بالکل صحیح ده خو الله په ختره کاله نه دی یاد کړی چې تاو تدری یاد اوه وای څنګه وای الله هوې چې په <سؤال> نو بزعه چدان د دریو نتر نه هو پوره د دې اطلاع کی نو اوس شریس پته لګی چې پکم طالبانه به الله پاک زوره ور کوي نو ته تا خو تدریج اټکل دې دریو کې زوره ور نشو بیا او یا علماء و د دریو نتر لسه پورهږي ته بزعوي نو ابو بکر ویلو ویسو کوم و وی تمو سره سیوا ک خير ده دا او دو خانن سیوا م ابو بکر بیا راغه کافر تو که علاقہ دا شکار کو کنا شدہ دل سخان سے مڑا داو خان دا سل کو چیہ سن خان سے بیا ز خان سے وہ شپتا بولی سل خان بدمی اس کے او دانےٹا دام سی وا کو لسلت اغه لسو تم تیار ہیں ل زبان زبان نش زور اور کہہ دے روم والا کو پارس دے زور وہ بسٹھ تک کر جو زور اور نش ہو پے اور بیمار سل خان دو شرط, شرط او سره نور تازه او, او ته تا تا مکه خود لس کالا وخانه پکې مقرر کړ سل نوبيا علماء وای چې په ونګ کال یا په پنځم کال واپس روم والا الله پاک په پارس والا باندې زور اور کړل نه هیڅ اشاره د الف لام میم الله پاک ویږي په معنا د دې حروف غلبۃ الرم کمزوري کړو میاں فی ادن الارض پا غی نیز کې مکه کی مکیتا عربتا و هم من بعد غلبی هم او دی پست کم زورتیاد دینا زردی چی زوراور بشی فی بیز عیسی نینا پیوسو خلونو کې لله الامرو من قبلو و من بعدو خاص اللہ ده پار اختیار دی مخکد دینا و رست دینا و یوم ایزن یفرخو المؤمنون او په دغه رزبان خوشاله بشي مؤمنان بې ځان علماوي تا د در دریو نتر لسه پوره راضي بیا د پارس والا باندې رومیان یو قوالدار 15 کال باد الله غالب کړو یو قولداری و کال باد وادر اشتیاش ور په دغه رزبانه خوشاله بشي مومنان بِنَصرِ اللهِ پېندات کاولو ته الله د روم والا او د پارا امداد کې الله د چاچیو غواړي او الله دې غالب مې ربان بادشاہ غالب دې پدشمنانو مهربان دې پخپل او تابیدارو و الله وعد الله دا وعده دا الله دا الله يخلف الله وعده خلاف نکي الله دا خپل وعده نه لکه اکثر دا خلکو نه پويږي يا لابونا ظاهرا من الحيات حيات الدنيا پويږي په ظاهري جن د دنیا باندې او د اخرت نام دی نه خبره يا علمون ظاهرا من الحيات دنیا پويږي په ظاهري جوند دنیا بس ظاهری <زاہی> <زاہی> جو نسنگا پا دی پویگی چه پسل بس کارل کارالغواری اوس سو دا غیس پل دا زمیدار پا دی پویگی چه ون سو وقتی کارالغواری پا دی پویگی چه دا قلم باباکی سو وقتی لگے بنگلی بسنگا جوڑے نیرون بسنگا دا چه وطوینواریو انجینیری چې دین تا پوستے ہو که نمون زملنورس یا علمون زاہر من الحیات دنیا یا ابو العباس المبرد سے وئی کسرا نه ده کسرا بادشاہ دا ګور علماء لکه لید چې د روم دا بادشاہ شو رومیان شو دا غي بادشاہ ته به قیصر او د پارس بادشاہ ته به کسرا وې او دا داغی دار بادشاہ بدانو مدانه چه خاصی او بادشاہ نو چه سوگ با بادشاہ که دا قیسر ویدنو سوگ با بادشاہ که دا کسرا بیوتا ویلکا زمان ملکی چه سوگ بادشاہ کی گی وزیر آزم اوتا ہوئی دا کسرا دا پارس بادشاہ چه دوم را آیاش کڑه ہو وید دا اورز دا سی تکچین کڑه ہوئی چه کم اورز مانی با وریز یخنی باوا ویلکنن دو خوب راز دا خط شده خطم بلکی پروتی کنا او بس دو بار روزی نا دویدو خوب راز دی که ببلک کار نا پا کم ارزوانی چی با وریزو او یخ آواب نو ویلکنن خکار خکی گی گیرونی گی دی گی چه خکار دلارشون نور نشتا او وریز دا او یاس یسوس آز که بمشویو کنن ویدی که خکار خکی از سوی باقی دا پل مالومی پختہ مراز باندې چې به با باران وریده او سو بار نو شوته او نن د شراب او رز د یارا چې خشربط ان کنه شراب او خدن اخرته ماشور رز د تنگ تکوره مسرکیږي او شراب ونم ګټکه د 12 مې سويدا اورز نو تیری سره تنګیږي که ما رز باندې چې وشین با اسمان او موسم به برابر وي وسپل کارون لذی وخت ما خراب وي د کار روز نو داسې دا ورځ تقسیم کړي وي ها نو الله يعلمونا ظاهرا من الحياه الدنيا قرطبي لکی یو عالم شعر نقل کئ و, و, و من البليه انترا لك صاحبا و من البليه انترا لك صاحبا في سوره الرجل السميع المبصر فتن بكل مصيبتين في ماله واذا اصاب بدينه لم يشعر وېدا دوی مصیبت لکه تخپل ملګری ویني او تویږي چې تا دې روخي ارده د دنیا په هر مصیبت او د مال په هر مصیبت پويږي خو چې کله او تدین تد کې نقصان رسې نو بیانه پيږي تبنوي چې ګني دا نقصان دې دیت ځان ولې نه بچ کی ته تا پتا نه ایدا سره کوئی گی پا دنیا ایرن کسی روی دا حسن بسری سیبنا نقل کی وی اغوی چیتا سی وقت براشی چی او سڑے بدا په سپ نکبانی کیری درهم او دارنگی دینار وزن بے معلومی چیتا دمرا وزن دا قرارو کوټه به معلومی دمر ماهر به تلی دې ضرورت ناراضي خو ګوره د دین په یو ټکی باندې شک نه لکه و سغورا ساينس او ټکنالوژي څومره ترقی وکړه خو هغه بلمازونه تاسو کنه منظمه ته یا او په دنیا کې څومره مهارت پویږي په ظاهره ژوند دنیا باندې او د آخرت نم دیږي غافل <سؤال> نه خبره اې دې سوچ نکې په نفسونو زده کې چې ندي پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او زمکه او هغه چې په ميز د دې کېږي مګر د پاره د اظهار د حق او د پاره د نېټه مقرره او یا کین اندیر خلکو خلقونه په ملاقات طرف پلخا مخا کپر کون کریم او علم یسر فی الارضی اې دې نگړي پزما کې په انظرو پښې سوچ فکر وکې چې سره یې شو کسانو چر دینا پا قواو کانو اشتا من هم قوتا او آغی سخت دینا پا طاقت کی و الارضا او اباده کدی و زمکا اکثر من ما عمروها و عمروها الارضا او د نخو خانون پا زمکا کی نخی بی جوڑا ولی یا و اثار الارضا قلب الارضا لیل زراعا زمکی اڑا ولی رالا ولی و دا پارا و عمروها او اباده کدی و دیزم کلا را زیا تا داغینا چه دمکی والو عبادک کڑی داغی لران د آغا مختانو دیر عبادی کڑی کلا چه راغلی وی تا دائی پی په پا واضح دلائلو ندی داغی تک زیبو کن نو جاعت هم رسولو هم راغلی وی تا داغی انبیاء پا واضح دلائلو په مکان اللهلی ظلیمه هم پس نه د الله پاک چې ظلمو کې پهدی بانې واللاکنکانو ان خصص هم لیکن لکن نوی پ خپو زانوو بانې ظلم کوون کې په شرک سره س مکانهغې تون ل نه ااس او بیا شو انجامام د ې کسانو چېغی ف کار که ناکاره کار ناکار انجام، جهن یا عذاب دور انکذبو بی آیت اللہ لی انکذبو ده د جنچ دی نسبت دروغو کڑو آیتونو داللاتا و کانو بی هایستازی اون و دی پا اغیب پوری طوقی کون کی اللہو یبدعو الخلق سمم یعیدو ہو اوس دویم باب د دی ترسلوی اختمایت پوری پدی که دلائی لی عقلیہ او پدی مینس کی مثال دی دی توخید آو دا, رات کی دا توحید او دا د شرک رات کئ په مثال ذکر کئ د توحید او د شرک بیا ات اصول ل تثبت الله الله اللہ دلائل عقلی ذکر کئ د الله رب العزت په وحدانیت یو دلیل الله یبدا الخلق الله اول ځل باندې پیدا کئ مخلوقات ثم يعيده بیا به دوبار پیدا کئ دی لارا دې الله تعالی تبطا سچ دی چې ما کړي شي ویلې ثم الیه ترجعون ويوم تقوم الساعه دهوری په کمه چې قین به شقیمت په دغیر رض نامې د بهشي مجرریمان نه دغ دپه د شاکو د هغې نه سووک شپسییان به هغې په شکانو دای کو پر کوون کې په کمه چې قین به شقیت په دغیر یا تفر رافون جو بشيئ هر چې هغه کساندي چې ایمانې راړی د معلو ن کړی دییک په هم ف راضتی یو خبربارون پهدی به په پغی چ د جننت کې خوشحاله لی شي. یا یحبرون یکرمون عزتمن بشی یا یحسنون احسان به او سو شی فاستبشی هر چا کسانی چ کوفر کړه دې نسبته دروغی کړه زمنګا یا تون تو ملاقات دا فیرت پس دا دی به په عذاب کې ته حاضر شونه پس سبحان الله حين تم سنا پدې کې تفرید په مخ کې دلایل او په مخ کې حالات پس پاکیدہ الله لارا کله چې تاسو بیګه کوي او پیونه او کله چې تاسو سبا کوئ او دلله لرسې پتونونه دکته ماللی په اسممانونو او مکه کې اشین او د مادیګر په ټیم ک وحي نه توس هیرون او کله چې تاسو ماسپخین کوئ او کااتې خڅ په کې طول رال تو مسون کې ماخاماس خوتان نه توپیخون کې د سوامون او اشین کې مازګر ګر نه توهیرون کے ماسپخین یو جل ح منلم دلی اتلییا یو راو باسی جوانده من المیتی دا مدینا او راو باسی مدی دا جواندینا او جوانده که ازمک پسته و چوالی دا غینا که زالی که تو خورجون و که زالی که تو خورجون دغشان با تاسم رئیسته شیده خبرونونا دویم دلیل و من آیاتی هی بازی دا نخود و قدرت دالت لانا اغا دادا آن خلقا من تو رابنده چه پیدا کری تاسو اینستاسو مشرا من تو رابند خاور سمه انتم بشرون تن تشیرون بیا تاسو بندگانی پا دیز مکه کې خوری گئی گور پلاری دل نکی دل سلام د خاورې نه جوړته بیا تاسو بندگان پیدا کلی دیز مکه کې خوری گئی خپل تصرفات کوئی نستاسو گمانی چاسی پیدا کلی بل دلیل درم ومن آیاتی هی بازی دو نخود و قدرت دلان اغداری انخلق سماوات دا چه پیدا کری دی اللہ اسمانونا و من آیاتی هی انخلق لکم من انفسکم ازواجا درین دلید بازی دا نخود قدرت دالتالان داری چی پیدا کری دی ستاسو دا پارا ستاسو دا جنسنا ازواجن بی بیانی لی تسکنو ایلی حادی دا پارا چی تاسو ارامو قیداغی سرا و جعال بینکم مودتا و رحما او پیدا کری دا پر منز ستاسو که دوستانا او میرا بانی الله الله انفس مراد جنس سے استاسو جنس سے بیوی پیدا کرا درد پار چارہ مکے غیر سرا وجعل بینکم موادتن ورحمان پیدا کړه د ستاسو مینس کې موادت دوستانه او رحم په یو بل الگ دیوځی جنید بل دی او چني کا یو نو یو بل سره مینا پیدا شي په یو بل باندې خپق کیګوم مودت ده علموی د زوانان و ده پارا رحمت د بوداگان و ده پارا که او زنانه دیر بودای ده و ده خپل خاون په کار ساز ده او بایده اللہ نو وجنی او نده بابا اللہ وجنی گینی بیا کاروان بوا شوی کنه اماوادةتن للشواب للشاب والرحمة للعجوز <تصفيق> يا علماء ده محبت دخواون دسپل خذ سره او رحمت م رام د دخواون په خپله خضا ده چېو یا موادت ما نجما و رحمه او اولاد اینه الله نے کان بچور کی ان فی ذالک یقینن پدے کہ خامخا نخرد پر دای قوم چې هغه سوچو فکر نه کار اصلي داد الله څومره لوی نعمت دی او تاسو دا غو چا نو ک چې دا ځمړی چې هغه وي خدر رټو خل کو ځمړی کی چوي دی وَمِنَ خَلقُ باز نا و میاییاې ی خلکو سمااتې ول آس بلدري بعضې د نخوا د قدرت د لا نه پیدا اشاسمان نو دس مکې د مړه دا الله د قدرت تو وګورهڅنګه خیستاثمانې جوړ کړړی دی اوڅنګه خست مکې پ کړړی ده وختې لا فو ال س نتی کومون۔ بوہ علوانکم او اختلاف د جب استاد او درنګون استادو ده جبونه مراد لکا لغاتی سو په پختو کې لګیاره نو سو په عربی کې لګیاره نو سو په اردو کې لګیاره سو په فارسی کې لګیاره سو په انګریزی کې لګیاره او د هر یو جبب به له به له دا پلټی دی پای سو کویږي او سو نپیږي او الله غزه ذات دې چپ دې ټولو جبوانې کویږي چ پکه ما جواب کی ولا سو کی عبادت کی یا غطا پتا سوال ته کی غطا پتا وقت اختلاف او اختلاف در رنگونو ستاسو دی ودا الله دو قدرت دی کارخانه تو ګورم سمرب مخلوق دی او بلنا بدل لے دا جماعت دک دے خود وکسان په یو شکل کې نش پیدا کولے دا کله د خلق دک دے خود وکسان په یو شکل کې نش پیدا کولے دی ور <مورا> د پلار بچیرین د پلار او د مهاعلاموم په کېي خلکوی دا د پلانې زې دا د پلانی ز د هغه پهشانه دی خو دا غ نه به پهدلالې پکیمي دا مشر دی دا کشر دی واې رنګې د یو بلن به او شکر وپ چې دا اختلاف در رنګونه ینی ټولو خلکو به پهیو بل داوي کولی که نهبی چابهی زما ژوی هغه درواند ولګی وسپیڑے گره مو ما پردوزی لا بیسپیڑا ورته ولچی تسکې چدل <سؤال> تکرس اچھا به زما خزہ هغه درواند زبوی چورګه داسکه چدل ترواند دوی مسله به روښخ دیره خوار خزہ خوستا خزانی مو ته خدای په شان نه ار واخه به کوی نه داد الله د قدرت ما خدار ها ها کله الله پاک وګړي یو شانم پیدا کیږي باز رونه داسې چې یو بل سره فرق من طالب غری کی دو مر غری ومن سرا تو طالبان نو خواغه کلیجو بیخی یوشا من خو بابا گری پگرانه پارت کا مور دم ربدا و چ دوار به یوشان جوړیا چول تو پیغانی میوشان جذبیم یوشان بیا خو بیخی گران هغه ویل چې سوزل ما د پلار نه په دوزل پیسې راستي. نومونږتل چې په دوزل برې ته څنګه وااخستیت وای لا وړم پلار ته به ویلې چې پیسې راي مالله بیا راې مبار به را وو نو بیا به ورړمه می چې هغهپل د ورک نو مالو رااککن نه. ا پلار به نشو نو بیا بیا راله راکرلی په دی چل چې کې دا باغ بیم راغلی او زه به یوااضې وورغلی او بیا بهېې پیسې و. نو دا نوتابیا ډیره ګران الله وي زماده قدرت ته وګرځه ته جماعت کې پیژاري نو یو د یو غف کوکړی وي زمام داسې دی بل وي نو یو دا زباغه لګي نو وی دی بل وي زمامغه لګي زړيري کې شي یو دی دنا خد الله کارخانه ته ګورا صرف دنا ورشه دي سارو ته ګور یو سری سره تنده کی دګړو او هغه پکې پلانایګډ نشته او پلانایګډ نشتا باقاعده نمونه مولکه خودي او اواړې ودا بل نه لګانګ ته په ټوله سپينه غو نه اختيار یا سره اختيار خو نه پایک دی یو بل نه فرق خواست کر انسانان اللہ یدی و من آیاته خلق السماوات والعرض بازی دن خود قدرت دلانا پیدایش دست منو نو دزمکی دیم و, و اختلاف و السنتکم و الوانکم اختلاف دلوغتون استاسو دیم او دل رنگون استاسو دیم درنگ اختلاف دا وازونو دیم وازون اللہ درچه جده جده جو دیم بواشوی ان فی ذلکا یا چرن پدے کی خامخان نہ خدے پردی دپار د مخلوقات و من ایتہی منامکم باللیل و النهار حالا کا معنی تو سوچو کا خام و من ایتہی پنزم قدرت دالانا منامکم باللیل و النهار ک لفظی معنی ک نماندا جوړیږي لا تول او د کول د ستاسو د شپې او د را چې د شپې مودی او د ې مدی بیا او پیدا نهکی نه او ب دا بعض یارانوي چې دا خوسم کارې درس کې به مدی منام باللیلیون نهار نه دلته توجو کووه مناممو کومبیل دلته پسه مناممو کومب لالی وه نشرو کوم ب درشي. <تصف> درشي. او د کول ستاسو د شپې غورتړولدي ستاسو د راېې ډیرر خوبونهمه کوه چې د شپې دلهفف در شي او د شپې خوبو که نو در خوب نه در زمونږ د یارانو د تن ټپل او کړی که نو بیا پچر ګاډ وړي. زه د راې نوته ک نو د شپې خ په ټای مو او بیا بیا غمه ترسې خوب نه راې تاسو توولله شپه بیا د راې خوبونه کوي نو بیا در ې غ خوب بدې بیا ترسې وي. د شپد خود د پاره د راز د خود د پاره نه ده ها ټیک د چبيخي وګدارز د قيلوله د غرما کې بكيرا موخ و چې درازم ټوله راز ده او د شپیم ټوله شپه د نوڅه کې اصحاب القهف نه شوی کې څنګه چلې <تصفيق> و من آياتتی هی م نام و نهار بعضې د نخوا قدرت د لا نه خوب ستاسودا د شپې پورته کېدل لستاسو پورته کول لستاسو د راځې و بېغاه او کوم من فضلي اوله کوول لستاسو د پزل د لا نه یاقین په دی کې خاامخواهښې دت د دغېقومم د پاه چې حي و, و من آياتې هی یوری کوملبار قښما بلدلی بعضې د نخوا د قدرت دا الله نداري چې خيتا سوتال پر کا پړک پړک لرا برهنا خوفن د پردې يرد د باز خلکو او تم او د پرد سم د باز خلکو کم چې موکیم دی کنه او پسونه کړلی راغو یالله باران وشو په سل بخش تمي او چې کم کورونو تروانی راغو یلکه چټیټه مبراني زده ده او بارانم وریگی نو دا بسنگ بس زویارا ایسر ای خطره دا خوف مسافر سره ایره او مقیم تماکی تماک ویو نزلو من السماه مآآ راوری دا برن باران ویوحیی بیه الاروز بعد موتها پس جونده که پاگی سر مکه پس تا وچوالی دا غینا یقینا پده که خامخان نخی دا بردی دا غی قوم دا پارا چی دا عقل نکار اخلی ومن آیاتی هی ان تقوم السماه والاروز خود قدرت در اللہ نداری چی و لارده اسمان اوز مکا بی امری هی پا حکم د اللہ طلاباندی در اللہ پا حکم در عرص قائم دی سم ایزا دعا کن دعوتم من الارض بیا کل چراو بری تاسو لارا پرا بلل سر دزمکن ایزا انتم تو خورجون ناسا پا تاسو برا استیشی دزمکن تول برا پاسگی کیامت کی اتم دلیل وله من فی د دیل لای خیار کی ریاغ سوک چی اسمانونو کې دیو هغه چیز مکه کړي کلل الله قنتون ټول دي الله لرضيت تابدار بلنه هم او هو الزیدا الله تعالی د اغزات يبدا الخلق چا ول زلبانه پیدا کړي مخلوقات لرا ثم يعيدونه بیا به دوپاره الله پیدا کړي هو او هو اهون علی توجه کوالکا دل تلک اشكال دې اغدار او هو اه و ند هو ضمیر چا تراجی نه نکد هو ضمیر راجی شي دی دوباره جو کولو نو معنا بدای شي چې الله اول مخلوق پیدا کئ دوباره پیدا کئ خدا دوباره پیدا کول الله تر دی اول نډیرسان نو معلومه شو چې داول بہت لګران نعوذ بالله الله تاغونا اول زلبانه ګران او نه اخر زلباله ګران دي نو دی بسم الله شي نو جواب دا هو زمير دوانو تراجه کا په اعتبار د ما ذکر سره یا په اعتبار دو کل واحدین سره نو ما نبداشی او هو اهون عليه دا دواله اسان دي دی ډیر اسان دي پالا بسبرکت دوړا لاتا تا نو تاول ګران د نو دوي یا دویم دا چې دای به اعتبار عادت الناس وي په اول زل چې سړی او شی جوړي نو خامخا لګ مشکلی, مشکلی. فدیم زلبان خوبیا پیرا جوړ شوی چله سانی یا وتا سار نو د خلکو د عادت مطابق شی بن لگانا تاسو چې اولی او شی جوړوي د تگرانی نو دویم د تاسو سانی نو الله ته به څنګه دویم گرانی دا دویم هوته خود سانی او یاد ریم دا احوان با معنی دا شاکا دا کا د که. دا سی و هو حیین و احوانو معنی حیین و دا دویم زل پیدا که ولو ماسان دی پالا. اس بی تبزیل معنی بنشی. چگنی داول ناو تا دیرا ساندی نا دا ما ساندی او دا پا معنی دا اسم تبزیل پا معنی دا فیل راغل ده لکه اخوان پا معنی دا حین لکه او حد معنی دا واحد لکه څنګه تمن نار جالون ان آموت و ان آموت امام شاپی امنا رجالون ان اموت و ان اموت فتل كسبيل لست فيه باوحد يا لست بها باوحد ارمان کي ډير خلک دا چې زمر شما ډير خلک زما د مرګ ارمان دي خلاب مرګي هوک زمر شما نو دا داسي اولاره نه چې ز په يوازې ور زما او حد منه به واحدي چې ز په يوازې په ټول به د لاره ورزي كل من عليها فان ويبقى يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو أحوان وعليه عضا أساني پدي الله أحوان بماند حيّن وله المصل الأعلى دي الله ده پارسي پتون دي وچد ده شرقنا پاس مانون وزمككي وهو العزيز الحكيم عضا الله غالب وحكمت والا دي دی زیبانی بابا سکو و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ <renamed>. <throat> wa lalala, la, la, la.